من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیاقتع طرفا من الذین کفروا او یکبتا هم فینقلگو خائبین لیس لکمین الامر شیعون او يتوب علیہم او یعزبہم فینہم ظالمون سورت علی مران شروع دادی اخیری او دریمی سوا پریکي بيان د جهاد او د انفاقو د جهاد په اړه د تاسيس الجماعت په انزو قائد بيانولې چې جهاد بغیر دا اغنا تنظیم نه کیږي جماعت ولا پکار دي او جماعت پدي پینزو قائدو یودا چې د جماعت افراض او ارکان او عقیده به وي دویم منشور به کتاب الله درم هر رکن بفعالی ودايي وي سلورم د جماعت با خپل فن او بیت المال پینزم د جماعت حفاظت په پکاري غیر رازار چرت جماعت کے رانن نوزی ورنجحات تبن اخسان و رزی پدی باندی دو واقعات بیانول یو دا بدر او دیم دا خود پدی پینزو قائدو چکلا جماعت پدی اصول و برابری نو کل لگمیه نو اللہ بفتح لدر کئی لکا بدر کے او کدیریه فوچ غیر در کې موجود وي نو بیا با غټل شوی جنگ په شکس بدلي اول واقعي دا اوه دو د وایا تونکو مختصره وي او تفصیل برستو کئ بیاي د بدر واقعه شروع کړي وا ولقد نصركم الله ببدر وانتم مزله کم وای خو الله د سره امدادو کو دبادر دواقې د جهاد پس منظر پورن دا جهاد ਸੰګوشو اولیو شو نو اصل کې د مشرکین او قافله وا تجارتی او دغې مقصد اومده او چې د دې ګټه با د مسلمانانو خلاب لګي نو نبی عليه السلام دا مناسب ګڼل چې دا قافله مخې ترسيذونه مخک مخکې موند دې مخاونې سو او وېته په ایتلا مې لاوي دو سره دمکې مکین امداد راغې ابو جهل او دا غډاله لغکر او بیا عفوان دا پهلو شوا چې درې زرا کسان نور دیل تاون لرا روان دي نبی له سلام دعا کړي وا صحابه هم پریشان الله وعده وکړ ک چرتا دا درې زره یا 15 زره راشی نوزبهم درې زره یا 15 زره فرشتي درو لیګم دا 15 یا درې زره فرشتي راغلی دی دا خاص تا داد وینه راغلې وی خدا 15 او درې زره نه راغلی زکه دا مشروط په دې شرط سرو چې ویاتو کومن هم کدا کافر په دی خپل جوش او خروش سره راشي چې دا کما وازا دا او عفالا ن الله با درې یا پینزه فرشتي رولې چې کوم کې امداد رانه کافرلانو الله دا پینزه زره وش درې زره فرشتیم رونه لېګري و ما جره الله الا بشرا لکوم الله وی دا یو خوشخبری او زيره ولتطم انبه ان ولتطم قلوبكم به دید لپاره چې زړونو په مطمئن نور فتحا نصرته او غلبا ومن نصر الا من عند الله ليقطع طرفا من کفرو كفروا يكبتهم هم دې دوه ایتونو کې دا بدر د فتحه تفصیل کوي څنګه فتح او شوا دا ليقطع جار مجرور دا متعلق دا واقع لقد نصرکم الله سره الله دا سره امداد کړو څنګه بدر کې وئی الیقط طرفا من الذین کفروا امداد یې راشکړو نو لقد نصرکم الله سره دا, سر دا متالق کی دلته دا آیات هم مشکل لې دلګولو په اعتبار حاصل به بدر کې فتح وشو خو بدر تر اغلي کافر سلوړ ډلش یو اوچه په میدان کې الله هلاک کړ او یا کسان دیمغه چې اویا کسان جیل کې رالل دیمغه چې نقتل شو نه جیل کې رالل خروج تور ته ایمان حاصل شو او یتوب آلے ہم او سلو رمڈا لاغاوا قتل شو نا جیل ترالل او نئی ایمان روڑو بلکه دا کفر سره دنیا تا دنیا نا لالل او یعزبا هم نا اللہ با اللہ خیرت که سزاور کی دا دا دا غیسلو روڑالو بیان او لیسلک من الامر شعون دا جملہ موتاریزہ دا منسکی چه دا قرآن پا کې دی دیتا ای دا خال الہی د ادخالی الہی دی نورو کتابونو کې ټولګه مؤتريزه ورته ویل کیږي خو زموږ مشایخ د ادب په وجا د ټولې مؤتريزي په ځای قران کې د ادخالی الہی والا اصطلاح استعمالوي د ادخالی الہی دے. ادخال نږدې د آیات حل شو مشکل آیات او په دي طریقه حل شي ليقطع ال امداد کو په بدر کې دیده پاره ل یخته چې حاله کېقطته پریکلو تهوي دلتهمراد حاله کېدل ل یقته د دپاره چې حاله کې طرفن ی وړله منلهځنه کفرو د کافرون کافرو کې ی وړله او یک بهته هم یا زلیل کې دوی نفین قلیبو اوګرځښ ابینه ناممي داونه مراده زلیلی کې منه جیل کې راوللی او بلا او یتوب آلیہم لندگو او یتوب آلیہم یا میحروبانیوں کی پدوی پتوفیق دی ایمان آئندہ کی والی دی ایمان توفیق ورکی او یعظیبا ام یا سازا ورکی دویتا آخرت کې ایمان امرو نڈی چې چفاینو بشکتوی و ظالمون مشرکانی د دنیا نبا د شرق حالت کې تلینو الله با اخرت کې عذاب ورکی او لیسلکا من الامر شیعون نبی علیہ السلام مخاطب کئی دا اصل کې د یو وهم او جواب کوي وهم پیدا کیدو چې دا, دا دون له شو د مکی د زمانو مضبوط خلق منظم خلق <تصفح> غټ لخکر او بل ترپتا سلغون ته مهاجر او انصار پتشلاس درث سوسپت کسا او نوې نوې حکومت تشکیل شویلې او غدا سونو کالونو را روان منظم خلکو زوراورو طاقت او مټي و, و اصله حوا وسره د سنگه شکه سوخړه کیدای شي ذہن کې راتلل د مله پیغمبر میدان کې موجود او د فتح او نصرت او غلبا دا د پیغمبر په لاس کې دی د پیغمبر اختیارمندې و ان لیسلک منل امرشاون بزغه حاملریک ځکه قرآن داسې کتاب دی چې خبر بیانایي واقع بیانایي مساله بیانایي او چې کمزې کې معمولی غونته وهم پیدا کیږي او توحید باندې حرف راځي او شرک بوی پیدا کیږي زره قرآن بلکې نو وردا و هم نه کې د اختیار د پیغمبر نو د اختیار الله وی زماو د مطلب لیسلکا نشتا تعالی پیغمبره منل امره دا فتح نشیعون اس اختیار فتح استالا سکنن دا جمله موتر ازاؤ دا ادخال الیلہی شو ولیلہی ما فی السماوات و ما فی الاردو اس دا لیس لک من الامر سر متعلق دے لیس لک من الامر پیغمبر اس دا اختیار ندچا دے وی ولیلہی دا الله دے کن توحید شو وللله او خاص به اختیار د الله کی ماغدی فیس سماوات چبر اسمانونه کی او ما فی او اوغه چلان دي زمنگه کی دي یغفر لمی یشا با خنا کی چاله رچو غاړي چې توحید و منی هغه ګټ بنکه دوړو حوارای برم زنانا دا کډکه مډکه بندکه دوڑے او حوارای زی دروازه جوخ کا یو کونډک دا بل بنکه زبستی سوکرازی نو جوخت صدی دس یاو تسکی ده کورسی مورسی بره برا کڑکیانی کې که دود رج او بره خیری گیٹ تم سکا خاخت مخته که ده بے حواد رزی نوالیللہی مافیس سمواتی مافیل ارز ماسل ده توحید او لے سلکمی دل عمر سر لگی پیغمبر اختیار ستانده نو ده چا ده یول الی لای مات السماوات خاص به اختیار د الله کې غدی چې بر اسمانونه کې وغه چلانده ځمکه کې دی یغفر لمن یشا بخنه کې چلرچو غاړي چې توحید منلی او یوا عذاب لمن یشا عذاب ور کوي چلرچو غاړي چې شرکی کړي والله والله غفور رحیم بخون کې مه ربان ده یا یو الی الذین لا تاکلوا الربا دوس ترغیب د انفاق د هيڅه کې د جهاد او د انفاق مساله په شریعه چلوله نو د جهاد خبره خوشورو وی نو د انفاق په کې شوو کړل دلته مستقلی څه د انفاق نو ور سره ور سره وی چلی نو د انفاق خبره کوي نو ترغیب انفاق تور کوي خب بنهي عن زدہی داغه انفاق د دا زدن منی کوي د انفاق زد سره سود د سود مکوي بلکې مال اولګوي سود سره دمال مال پیدا کی نو سود مکوي بلکې مال اولګوي د مال مينې وخت مې يا ايوالذین امنوا ایمان والو لا تاکولوا ربا مخره سود اذابم مضافتن دو چنده په دو چنده خصوصن دو چنده په دو باندې دا دیتا غ سود مرکب مرکب سود مرکب سو ستوئی حضاف و مضافا دا بوا جاہیلیت کے موا چھے یو سڑی با مثلاً پسود پیسے ورک زر روپے ورکڑے میاش پس برالا یعول السور آکے نکو میاش پس بے یعول السور نکڑے شوئے نو بیا ویخا اس میں دسر یعول السور شوئے یعنی اغسود بے مصر پاکی راس المال کے اصل مال کشمیر نبیابه تیبل میاشلا په یو لثور په سود غشتار یعنی په غ سود باندې سو نو چې ک بیا وبل میاش کې ورنکړې شوی نه دولث سو بیا نبیابه چې اوس پراله په دولث سرا کې نو د سود د پاسه سو سودر سود دته مرکب سود وای نو دلته دا غي منې دا خو یاد ساته بعضې خلق دو کور کوي 6 اسلام کی چی سود منه ده سود مرکب منه ده مفرد سود خیر ده مطلب که پا قرازا و پا پیسو وانی پیسی علی خیر ده خود چی سود در سودی اغا منه ده این نده چاویی ده دلتا چی عذاف و مذاف وانوائی ده سود مرکب ده سود در سود ده او بقرکی علتا مفردو دوال منی که مفرد سودی و که مرکبی دوال حرامی خو اللَّهَ د الله او یریږې لاله کودې د پااره توففلونه چې کامیابشه سود پرې دی وته قناار لتی او یریږې د اوور ناغور د چې تیار شوېدلیل کاافین منګېنو دپارهوا اللهته بدارري د الله کېور رسو د پې غمباره لاله چیدہ تراب درب در ہوئے ساس درب دراب نہ آغا مغفرت آغا حاصل کے منا مغفرت پسا دی لے پدی جہاد او انفاق نہ پسوت و جنتیں اوغا جنت تراشے رامنڈ کے ار ذہا چیدہ گی فراخ والے او پلن والے اسماوات واله و الارض ازم کا عثمان و عمر دے وہی د جنت پلن والے ازم کا عثمان نو چ پلن والے ازم کا عثمان و رشین و ابو بیس عمرے نو یقینا چې هغه ډېر غټي دا حقیقتی دا مشاهده چې دا یو شی پلانوالینا او غدواله زیات دا یو او یو پلانواله چوڑائی دا بلې لंबी دا لंबी ډېری د چوڑای نه عرض او طول چې ورته وي عرض لګي او طول زیات نو الله وی د جنت پلانوالې چې د ارض کناغه د اسمانونو زمو کومره دي مطلب د وا اسمانونو ازمه کې چې داسې یو بل پسې واشه کنا داسې نو چې د دینه سومره زې جوړیږي د صرف پلانوالې د جنت دین او هغه ارض به او ګدوالې به د دې 100 100 چند زیات خو ساته چې دا پلانوالې د غمرنه زې سومره چې قران وی چې د زمو کا اسمانونو عمره د دینم زیاتې پلانوالې و زمون د پارا پمشاهده پا وانی د زمکه اسمان نبل غتشه مون لیدل نه نه الله زکه دغه تشبیه ور کړه دلی پلنوالی د زمکه اسمان سر ور نه د دینم زیات ارجو حس سماوات پلنواله د جنهت د اسمانونو زم کومره ده وعده تیار شوه د لیل متقین د پار متقین او ماحدین متقین او متقیانو د ورډ لې خی اعلی متقی او ادنا متقی اعلی څوک دی الذين متقی انا کا سان دی ينفقون چه خرجکای مال د مال بیان شروع دای کنه فسرای په خوشالو کې و زرایو په تنګ دستو کې که مثلا مال وسرشتہ همې لګئی او کومال وسره کم دې غریب دې همې ملګئی یعنی اعلی متقی هغه دې چې هغه په هر حال کې مال لګئی مطلب خله کونه کورولونه وزارت یومیم د الله په دین لګی او خله کونه وسرنيشته زرګونه دی اغینم د الله په نامه ورکی او ګسلګونه دی پاغی کې مرګی ولی د کورولونو علاوه ته لخونه ورکوله سان دی. او د لخونه اغیواله ته زرګونه سان نو چې چا سره زير په کیسل ورکولې شپه اسانه او چې چا سره سل دینه ورکولې 100 روپې ورکولې شي ګنه خله کذا ده چې انفاق بنداینا د سخا صفات نه پری نو بیائی کلا دا چی او د صحابه فضائل چې دا کله سړی کې پیدای شي نوبۍ کلا داس حالت راشي چې یو واخ وروټي یو بلوخنی خو بیا موي چې دې کوم د الله پنامه ورکا داسه پخته او داسه دا پخت چا کیو صحابه کیو دا غندځه علامه متقی دا له زینه متقیان غری اعلی ينفقون چه خرچ کوي فی سرای پا فراخو کې و زراو تنگ دستو کې وال کازمین لا غيظ او دی دباوبون کی وی چیچون کی وی ال غیظ غسیل را بل صفت نه ده چې هو د باوی او چیچی قاضی وین قسم دباول او چیچول ته وای دس نوې چې هو سبب ولا نارایزی د متقیدا صفت نه ده 6 ول فاقیدن الغیظ و سبع دسروینا ننا چې هو سب کینی نو خړې نه شو ذکا الله په انسان کې یو څو خصلتونه دي محبت غوسه نفرت خیلی دا شي نه لخي دا الله د انسان په فطرت او طبيعت کېږي اوس اسلام او شريعت چې نه آغا تتوي دا به اعتدال تراولې محبت مې درکي خره نو محبت غلط ځای کې مې استعمالي شي او صحیح کې مسلمان بے پسیزے کی استعمال کی غصہ دا اللہ اخدا نو غصہ سو بے جا استعمال کی او اسلام سوی سوئی چتا مسلمان ہے تبے استعمال کی دا استا غصہ با دا اللہ د دین دا دشمن او دا کافر خلاف استعمالی دا رنگ. نفرت تے نو نفرت انسان کشتا که نفرت پا خو بیا خو انسان نشو خدا نفرت با مسلمان پسیزے لگئی نفرد بذ اللہ دشمن سره کوي نداشد اللہ دوسو مسلمان سره نو دغرن دا غصه انسان کې یو فطري خو یو خصلت ته الله خیره خو مومن وسه کوي کاظمي دبا دباوي دا نه مطلب چې غصه وبغي سره ني ول کاظمين الغيظ او ديب دباوون کی چی چون کې وي غصه لرا که غصہ رام لا دباوي وي ولا عافينا الناس او ديب عفاکون کی خلقتا او کو چرتا ذاتی مسلہ دا چارالا چا دا سره زیاته کلو نو ذاتی مسلہ کې افو در گزر او یو د دین مسله دا په دین کې دا سره زیاته شو د دین نقصان او شونه ای کې بچاتا معافی نه کې دا الله حق ده او الله والا یحب الموسین و خیدغسینکان نو دا اعلی متقین ولذین اذا فعلوا فاحشتا سرا داوس اغا آدنا متقیان دی وَاللَّذِينَ اَوْ مُتَّقِيَنَ اَاْ قَسَانْ دِيزَا فَعَلُوُ کلی چی دیو که فحشیتن یو دا گناه کار او ظلمو یا ظلمو که نفس هم بخبلو زانونو بانده گناه که یا ظلمو که نو ذکر الله نو یاد یادشی ورته الله یک دم تا اللہ را یادشی چې الله ده خیرت دے عذاب ده یک دم نفس تغفرو ای فای یک دم بزر بخنه غواری لی د خپل جرمونو غوناونو نو ګرا د متقې متقې ته نوې چ ګنابتی نه کیږي ګنا شي نه کیږي خو صحیح پیغمبري دنه با ګنا کیږي خو چې ګنا او انسان د نو یک دم په تو توبه تایب کیږي توبه وباسي دا بمنتقې ایضافه الوفائشتن کله چې دیو کی دیو بهای کار او ظلمون فسوم یا ظلم کی په خپل ځان ذکر الله نورایا چې ورته الله نو, نو فاستغفروا لذنوبهم پس ضرب خنا واڑی د خپل جرمونو و مې اغفر الذنوبا او سوق دے چې مغفرت او معافي بو کی بخنبو کی د ګناونو الا دا الله دالانه سیوا د دا الله ن سیوا بل سوق جرمونو ګناونو ماف کوون کې نشته نو ګناونو بزرتو وو بایسي او بل نه خیدادا چه ولم یوسیرو دوی امیشوالیم نکی علاما فعلو پا غا گناباندی چی کریوی وهمی عالمونو دوی خپویی چی دا مون غلطی کرده دا نو گورا دا ادنا متقی نخیو خورده کو گناب کئی نو توبه بزروبه چی دویم دا چه ولم یوسیرو پا گنابا اصرار نکی اصرار علا الزم پی جنه امیشوالی دا نا چه توبه می دیو بیا کوا توبه می دیو بیا کوا هاں کيو سره سلزلم غونو کیو توبه په اخلاص وباسي الله به توبه قبلای او په دې شر چې د انسانيو بشري کمزوري په بنیاټ باندې ددن بار بار غلطي کی او کنه د دماغ کې نه اراده او قصداره چې مړبسه غنا و کومه توبه وبو واسم نه نه دا توب کړه ها دچې د غنا نه توبه وبو واسن او په قصد او مصمه مراده سره چې بیا به نه کوم نو کو بیا د نوښونو بیا ته وګواځه خو لاکه مخکې نه وایې قصت اراده دی نو ولم یوسره همیشواله بنه بل و همي عالمون بل دا دی چې د خپل ګناته ګنا او غلطي وایي دی وژنه ریا صالحین کې امام نووي باب تړي د توبې د قبل دو شرطونه بیان کړی دي او دا حدیثونه مالونه دی یو دا چې د توبې د پاره شرط داري چې یو ده د خپل خطا ته خطا وایي ګناته بل دا چکه کمی کړی دي دا غېنا الله نه توبوږي درېم آئندکه د نوکول مو سممه را دو کی دته وې توبه دا نه چا سي غوګون له ما دي توبې دا توبنن داوامو کنه توبه ستوي وګون لګو ته وړل توبې دي توبه بس ای توبه مې وېستا نه دا توبه ده دا درې شرطې او که کلا حقوق ال عبادي نو بیا پکې سره رم شرط دا دی چې دا بندا حق بندا تووالیک نو بس سي ورائے کلاکسان جزاؤم بدلۃ دی مغفرۃ مغفرۃ من ربہم دخپل رب د طرفا وجنات او جنتون دی تجری چروان بې مینتات النهار لاندې دونو د دا اغین نهرو نه خالدین فیه همیشه وې پدیک ونه ما اجلامین او سخیس ته اجر د عمل کوون ګده چې دغه سی عمل کوي مطلب کو گناته کې دا خو چې توبه استغفار وای او الله ته توبه وای قاعده حالات من قبلکم دوس تسلیر کوي او تخفیف دنیاوی کم خلق دا نمنې دا بایان چې مخکيو شو نه علاوه د پخوانو حالات له ګورای ایله سزا ورکړې و دي له او پیغمبر له وسرته تسلیم دا قد خلات یقینا دیر شې ودي من قبلکم تاسو سن مخه سننن طریقې دا عذاب فصيرو بسغرذ فلارض زمکه کې فنظرو وګورې په نظر دې عبرت كيف سره کاناو عاقبۃ المكذبین کاناو عاقبۃ المكذبین انجام د مکذبینو چاچه دا حق تکذیب کړو سا انجامې شو نو داسې وستا سمشي او د جهاد او د انفاق مسله شروع ولا نو مخکینو جهاد انفاق و نمنو نو ذلیل او شو لکه د موسی علی السلام قوم بنی اسرائیل نو دغره انجام به تاسو مې کو جهادم پرې خو واهذا بیان للناس هاذا بیان للناس دا ترغیب دے اس قران دا حاذا بیان للناس دا قران بیان دے د خلکو د پاره واخدنو هدایت ته و مائزتنون سیت للمتقین د پاره د متقیانو ولا تهینو ولا تحزنوا وانتم العلو ان کنتم مؤمنین دزنا بیا مساله د جہاد او واقع, دا اس دا واقع بیانی او د اس تفصیلی شروع دوهد واقعي بیانای او د جہاد واقع د جہاد بیان بیا شروع او د اوهد کې د شکست و جوحات بیانای دی اوهد کې شکست ولې وش وقتی تور داغه شکست و جوحات بیانای دا د دې د پار ز چې سدي او شو خو د و معلوم کئ او خیار شړې چې غلطیو کې نبی او رسولو پکې نه سوچ پکې مشوره پکې الګم نس غلطی شوي دا چایند دا نه کو اللهونه دا غلطیان خپل نوټ کې دا سي غلطیان نبی و شکستون در بیارانی شی نو داغی اغا ایلتونو وجوہاتم بیانی ولا تحینو سستی مکوی ولا تحزنو مغم جنکی سستی مکوی آئندہ زکا وحد که شکستو شو اصحاب اکرام دیر پریشانو شو او یا کسان صحابہ شہیدان شو او هر کور کې تقریبا زخمیو او شہیدو نډه رلویا حادثه شوه نو صحابه خپو الله په دې شک کس سوسن شې سواله سنبیا میدان ته نرازه و چې ازم شک کس خوړلې نه سوستي بنه خای ولا تا زن ومغم جنکی کې په دې شک کس شک کس دا خو راځي جنگ کې دایي جنگ کې وکاله غټیو کله بېلې خو په بیللو په شاکې کې نه شې القرآن رحم الله جواهر القرآن کې مثال ویله وی د جنگ مثال وی الله پاک بزخه خبر خولواړي رسور عظیم وتلکل ایام نو داویره ها بین الناس د جنگ مثال او د فتح او د شکست مثال دا د کوي د ډول له پګی باندې بوکا پردای کنه نو کله دا چالاس کی د بوکه بو پړې لاس کی او د کله نه چا پلس کله یو راغله پوبو کبانی برا ایسته او کلا بل را غلی پوبو کبانی وب نو تا جنگ کدا زی کلا بت گټه کلا بتانه گټل کی د بای خو پدی ارزیو وقتی بیلات باند او میدان نپریره ولا تاسو نو مغم جنکیګه پشکس وانتم الالون تاسو خو زوروریه غالیب یہ انکنتم مؤمنین کچریه مؤمنان د ایمان په او د دلیل په اعتبار زوروریه انور من لا فتا در کای او وجوهاتی ویچی ولی شکستو شو این یم سسکم کچرت رسیدی لی تاستا قرحن زخم قرح زخم پده اوہد کی تاستا زخم رسید زخمیان شوی سشیدان شوی نو خیر ده پده مخبه کیه گئی زکا چفقدی قیناً مصال قوما رسیدی لیو آقوم کافرتم ارخن زخم او تکلیف مثلو د دې پښان تیر کال په بدر کې اې درې سیدل یو کنه او دا هو د نمک کې بدر شوه نو په بدر کې او یا مشرکین ووجلې شو او او یا جیل کې را او دې تکلیف رسیدل یو کنه او دای باوجود سږ کال بیا راغلی احساسو مقابله ته ولاړ دي سره دې چې کافر او مشرک دي نو کو تاسو کې شهادت راغ زغون را نو تاسو به غوره سبا ودریږئ پښان نشه و تلکل ایام او کده شکا سر زیره غلی ده نو دا دا, دا خود دنیا دا دنیا کې کی, کی گی و تلکل ایامو دا روزی دی ایام روزی مراد تیدل تا حوادث دا زمانه مراد و تلکل ایامو دا حوادث دا زمانه دی نو دا ولوها چه علو راڑو مونگ دا بین الناس دا خلق و منسکه خلق و منسکه دا علو راڑو و یومن لنا و یومن آلینا ویومن نساوی ویومن تصیرو وی جنگی دا سنو کلب زمون واری و کلب ربانی ویستاسو واری نو نو دا غدا تلکل ایام داروزی دی دا حوادست زمانی دی نو دا ولو ها چی موگا اڑاو راڑاو دا بین خلکو منس که کلتا گٹلی و کلاغا خدا شکص ولې او شوې اصل خبره دا وا ولې عالم الله الذین دې لپاره چې الله کار کوي آکاسان امنو چې مؤمنان دي په دې امتحان سره الله مؤمنان خاره کول غسل مؤمنان په امتحان کې امکله او منافق منافقان سوې وګوره کنا کوم په حق وي ندا شکسب مې ولې خوړه نو منافق کار شو مؤمنم و تخدم من کوم شوده او جوړ ک په تاز کې شدان که شککس نو خوړلی شوي نو د اویا سوحاب ته به د شهادتغ مقام سنگا سرې ده نو اللہ خو مقصد داو چې د دا شهادت مقام دته در کړی نو کله کله شکست دا و شي الله شهادتونونه غواړی نو, نو شکست شي والله والله له یخوالی مین نخ وښ ظالمان او که چې دی تخت هم میلو شوه الله و دا میڅخواښ نه س پهخواخوالی او په بهتروالي مفت ور نهکه زما خوښ نه دي خ د امتحان مقصدو محس اللہ آمنو. اللہ لیو محص الله الله نامنو او دی د پاه چې پاک کې الله معمنان د ګنانه لو مص. په د امتحان کې ګی ګنانه پاکیم کې امتحان را سختی سختي نو الله په دیبانندې مومنت ته تکلیف رسې نو ګون اوور چې نوسو ګونونه مې راجلول مقصدو وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ أَوْ دَاشِكَسْمِ آرزی تور تو تاسو در کا مقصد مې سو ويَمْحَقَ الْكَافِرِينَ دې لپاره چې الله حلاک او تباہ کافر کافر تباہ کول مقصد خبره پوښه سو وي وي تاسو ل شکست شو بدار کې اوهد او کافر ل فتو شوا وي دې کې ما مقصد چې دا کافر هلاکم څنګه هلاکم وي فتو موندرو هلاکم مطلب دا دا فتحان و آرزی و دی بیت تختی دلی دی زکا چکل اوہد که خالد رضیلان حوشات رب نعمل اوکلا نو پا اغامل کول و سرا صحاب شیدان شو تی تربی تر شو نبی علیہ السلام میدان کې کی آواز شو صحاب کرامو آواز شیطان کڑی درستو راځي شیطان آوازو که انہا محمدن قت قتل محمد رسول اللہ صلی اللہ موجل شو صحابہ کرام به همت شو چې د لاس نتوري ورزولې په چا داسې کیفیت راغې چې په خبدانه بویدل سوق میدان نروان شي چې پیغمبر وفاد چوسوک نو داسې کیفیت او حالت راغله خو بیا نبی علیہ السلام आवाज کړو راشه عملو کې الله بدرل در درکې صاحبہ کرام چې د आवाज اورې چې پیغمبر خو جم دې ده بس بیا واپس را نو بیا عملو کړه نو کافر بیا تسنس کړه خو هغه وختي تورداغي فتحوا اللہوی دی وقتی طور فتحکی میں مقصد کافر ڈاڑکو بھی مکی والا ڈاڑشو نو بیا خندقتا دی پسی جن پھندق دے کن نو خندقتا خد ڈاڑر آلال جرالالاللہ سم پیل تراکی خون سم از زی طورس نو خندق کچے احزاب کچے شکست خوڑ لی دے بیا ٹولو مرد پارا بیا مکی والا سر ندے پوردہ کڑے مقصد میوی دو دا, دا, دا وقتی فتح بانی میں ڈاڑا چاینده شکسته خب برابر کم اما حصیب تم انتت خلال جننه ده تشجیع ورکی بهادری پا جهاد بانده شهادتونه مرگ جوب لی جنگون برازی ده بکوه بغیر دین جنت نه اما حصیب تم آئی تاسو بمان کواه انتت خلال جننه چه داخل بشه جنت تا اول نشاء ولله ولما يعلم الله اولانه دي الله ښکارکړي الذينا قسان جاهدوا منكم شي جهاد کوي پتا څه کوي ويعلم الصابرين اولانه دي ښکارکړي الله کلک خلک الله پاک په دې jihad سره او په دې امتحانات سره مجاهد او کلک سړي ښکارکړي اسي هر سړي چې وي زمو مسلمان موزم دیم دیم خو چې کله مقرشي پتو لې اوس دې دې کنه دې نو چې کلکی او د جهات په موقعيادو کې دغه قومندان دي او په تختید تښتید نه دي ولقد کنتم تمناون الموت بلدا دا شکاسوله و شو او شهادتونه و لري و شو و دا 100 ارزو دا 100 ارزو وا. وا نو په ورو مې کړو بدر کې اصحاب کرام جهاد کې ډیر نه شامل شوه ا هنګامي حالات نو نبی عليه السلام چې سب پلار کې موجود او په جمعات کې اذان روان کړ چې بدر نو واپس ثوابر او دا بدر او دا اهل بدر هغه مقام الله بیان ک نبي عليه السلام وي دا بدر شرکا او تعالی مخکيروس ته غنونه ټول معاف کړه او لعل الله شاید چې الله د دې بار کې دا وې فعلو ماشه ته او دا بدر والو آئنده کې چې تاسو سکه وې کوې هر کړه کړه یو سړی دا شکارنامو کې کنا پلا ورو ورو څلته بس چي ته سوي نو بس چي سکه کاه بس ته وای الله دغه سیمه صاحب کرام نورو چي وریدل چي دا خو ډیر لوی دا مقام او دا مرتبه والی جهاد نو خفش چرمان مونږ هم شامل شوو نو بازو قسمونه وکړه لکا د انس رضی الله تعالی عنہ تر انس بن نظر روارنو م او د ترنم انست څه پهدا چې به تکالو وخره کوه دا هوچې نن سبا په گاون کې نوې نه دا غوی خره مونږ یې نیک دوه ها اغه داسې به تکالو وخره کو د ترنو م انسانسته ا دروارنو م انسانسته خود ترنو م انس بینه نزر ده او دتنوم انس بینه مالک ده دا قشر صحابي ده د نبی له سلام خادم خاص نو د انس رجلان هو مشهور کما انس چیرې د د تر دې انس نظر ابد ارت کې نو شامل شوه نا غ قسم اخړ قسم په الله دازل ازل الله مقر کی زبداسي او جنگي غو مخم نو بس بیا هو خود کې شریک شو جنگ دا جنگ دا نا خپل قسم یې پورا کړ نو جنگیدا جنگیدا د هغه وخت کې چې کلا د کفرو د شاته رب ناملو کړ او دا هنګامي حالت راغې نو دا ټیم کې جنگ ډېر ګرم شوو نو دا انس باندې نظر ځلان هو د پدې کې ورننه وته ډېر غڼه والے کافرو پای کې ورننه وتی تورو ور سره وا او جنگې ده جنگې دا غسر ته تي بس کافر وجل اخیرا ته یو کافر په راغې او دنه چې دې سروو نو شهید نو شهید شو څنګه شهید شو چې ظالمانو بیا موصله کړو پوځا وګو نار سی ټیکټ نو په یاندل کېدنه نو خپل خور د دې ګوتو په بندونو منډونو په یاندل شو دا خو زما رور دی پدېو په یاندل شي نن له وی دا حسث سو ته مناو تا هو تاسو یې چې شهادت وای نو دلته مدرک کنا مقام می درکوله خپکهږي ولا قد یقینا کنتم تاسو ای تمنون الموت تاسو تمنا د کول د مرغ شهادت موت نه مراد مرد شهادت مراد تیګه صرف مرگ تمنا منه دا حدیث کی راضی لا لا یتمنن احدکم الموت تاسو کې دی او تند مرگ تمنا نه کوي تمنا مکه وای چې الله مرگ راو نه راوالی مرگ راو لري نسموای کغواړي نو مرد شهادت او غواړي مرگ مغواړي نو دل تمر نه مراد مرگ شهادت ولقد یقینا کنتم تاسو یتمنون الموت تاسو تمناو خواهش کهو دا مرگ دا شهادت من قبل انتلقوو مخ که دا ملاقات دا دا مرگ تاسو لامرگو شهادت لیده لیناو غستم چه اللارا لشهادت را کنو فقد یقینا رای تو موحو تاسو لیده نقدست تاسو رونو لا پلارانو لا رشتداران للا شهادتونو مرگو وانتم تنظرونو تاسو ورتکتل چه تاسو مخ که شیدان شو او دغه مقام باندې فایشو وما محمد ان الا رسول داوس تنبیه د مؤمنان او تا مؤمنانو خیال کاوه چرتبیاینده کې داسيونکه مونږه دغه او هود کې حالات راغلي دي نو داغه ټول سرګوزش بیانایي هغه کې چې کمک نقصانات شوی دي نو هغه نقصانات مخې ته کوي آینده کې داسيونکه یو کار پکې کدام شوه شیطانۍ आवाज فورش عملا چوشه صحابه کرام شهیدان شو ته تربيترو نووي عليه السلام میدان کې پاتيش او يوسو جانثار صحابه هغه نووي عليه السلام سره شو مشرکین په نووي عليه السلام حمله شو روکړې مقصد داو چې راشه په موخم نیولې دې مړکوي ختم شي چې کی سخت مشي په نووي عليه السلام چې عملي شو روشوي نو جانثار صحابه ولاړو نووي حفاظت شوو صحابتی را چاپی را شو گزارون خپل جسم واغش تلحر زیلان ہو صحابی راوي راوی وئی مالی دلیو کان شلن لاس شلو ماتی تپوسو کو دا لاس سوال شل لے وی دا پاغا اوحد که چکل پا نبی علیہ السلام عملے که دے نو لاس با تمانی ونو بز زمان لاس پا تورو پا گزارون شوي شوی دے غیصر شل شوي دا دا په پا دفاق شل شوي شل نو اسال کرامو او دا نبی علیہ السلام نا پخپل ځان باندې دفاع کړي وایره چې دا خلک جنت ته نږدې جنت ته وسوکل دي صحابه دې روچت خلک د صحابه غونته مخلوق نام بیا نه بعد دنیا نه لیدلې نه برایشي او نه پېداشي ډیر خبيس پلید نجس د کائنات بدترین خلک غلای چې صحابه باندې ګوتل چې دا شی خلک چې پخپل ځان پیغمبر ساتل دي بخپل ځان او مال او دولتي د دین ساتره داسې دا خلک دنیا کې نارغلی نه بارای شي تاریخ د دنیا کې داسې نشته داسې خلک داسې ځان نسا نو صحابه کرامو څه څنګه صحابه غلطه پاتیږي نور د دې پریشانه دوځي دا, دا, دا چې نبی عليه السلام وفات شو شیطان आवाज وک ان محمدن قد قتل محمد رسول الله صلی الله شو دا شیطانی آوازو مقصد دا چې دا صحابه بے حمت کی او میدان نو تختی دا آواز یقینن په صحابه کرام بانده دیر لی دا درد او د تکلیفو اسے سوچو که دیو سړی محبوب یو استاز یو پیرو مرشد او دا سی ایمان او دین وقی دیو تخودری او دی دا آغا دا جدائی ووری نو دیر اگران خبری دا سو بانده بیا تیری یعنی پا اون تیره مخپل مشایخ وليدل درې سالور چاغه مونته قران حديث ایمان عقيده اسلام تربيت مينه محبت راکړو او سمون په مخ کې لاړل دنیا نو هغه احساس مونته کیږي کی چې سونه سخت تکلیفو او سمجه ديږي نو برداشت نشو کولای او بیا د محمد رسول الله سلام هونته پیغمبر او صحابه کرام هاي برداشت یې کینندې راګرانا دا سه حالت جوړ شوې ده صحابه کرامو چه د بازو ذهن او د بازو دل و دماغ کار پره دا سی حالت پر تاریش لیلوی صحابا علی رزیلان و بارک رازی دا عثمان رزیلان و بارک رازی چه بلکل بت حواس شو بس که ناس تل سرونه نیول پزه که ناس جنگ سکو پیغمبر لارد که حالت را غی نو دا آواز شیطانی نبی علیہ السلام, السلام چې دا صحاب کرام حالت لیت تر بتر دي او خیال دار چی پیغمبر وفات تی زکر چی حنگامی حالت که پتن لگی گن رشو حنگامی حالت نو نبی علیہ السلام چوری دلنو آوازیو لگاو او نبی علیہ السلام پا دا غا وقت که زخمی شویم دی کافر و پا سره په سر مبارک زخمو لگی دوینی تی روانشو دا کم خول و توپی چی چولی و دا غیعی او کڑای پا دی دارنګا خونا خچیدینو هغه شیطان شو او پدغه موقع ډیر درمن الفاظ ویلو وی کای فیفلح الله قوما شجو نبیهم وکسروا رباعيته الله باغه قوم څنګه کامیاب کی څنګه بهخی چې خپل پیغمبر یې سره مخه ولا زخمی کو غا خونه ولا کامیاب نو نبی له سلام په دغه وخت کې आवाज وکړو څو دا الله بندگان را واپس شي اعمالو کې الله به الله جنت دري بس دا आवाज اوریدل الله د دې وګونو توراسو سابهو پیغمبر خو جام دې ده بس به رامندک نو چې اعماله وکړه بس بیا ابو سفیان او کافر ټول بیا په تتر بي تر شو پتیختش او تخته دا لاړ میدان پريو نو حالت وای مقصد په یاد کې داري چې دا خو یو هنګاني حالت را یو आवाज او شيطانی داروغ جنا وازو چې پیغمبر مل شو خبره داروغ جنا شوا خد تاسو او کوتا هی شوا چې د پیغمبرو د لیډر په وفادمانه دومره به همت شوي چې میدانم پرې خو نو کو سباره د پیغمبر پخپل مقرر وخت باندې مرشي نو بیا هم دین پرې د میدان باندې پرې دے پام کا وداسی اونکه اشاره دیتا چې د پیغمبر او د استاد او د لیډر او د مشر په مرگ به یقینا غمګنه غمجن کیږي خدانه به همت کیږي مڅه کار نه پاتې شي دغه کار به سمبالول غواړي نو دا وایي و ما محمدون او محمد صلی الله علیه و سلم الا نه محمد صلی الله علیه و الا رسول مگر د الله تعالی لګل شوی پیغمبر دی علامه سیوتی وایي ما محمد الا رسول ایلی سا به اله متبرین آن الموت خوده خود نده چه مرگ با پین رازی کنه مرگ خود رازی رسول لی خبره پوشوی کنه دیه مطلب سره ما محمد الا رسول ده مانه خوده نده رسول لیه نو پا رسول مرگ رازی نو مرگ ده سرشتا حسنه ده د د مرگ د وجه نه به حمد شه او ده وفاد قد خلط یقینا دیر شوی دیمین قبل رسول د دنا مخکم ګن رسولان انبيات ډېر تیر شي سم مطلب پایبان مرګ نه راغلی او دنیا نه تليو نافهم ما تا کچری مرشدہ پیغمبر پخپل مرګ او قتل یا اوجدي شی په میدان جهاد کې نوین ان قلبتم تاسو ګرځه علا قابقم پخپل پوندو دین پرې ده د پیغمبر پر شهادت یا پر مرګ به دین پرې ده سمه کوي و میاں قلاب او سو چوگر زی علاقه به بخپلو پوندو دین پریدی دا استاد دا شیخ دا لیڈر دا پیغمبر په وفات نفلیہ زر الله شیا ارګز نقصان نشی رسول دا الله دین تهس الله دین ته نقصان نه رسیدان له نقصان ورکاو خو سایذ زلا او شاکرین زردا چې الله به بدلور کی اشاکرینا اش کلکو خلکو تا شاکرین امام فررا دا علی رزعلان ہونا نقل و سيزللو شاکرین ا ثابینا علی دینهم په دین باندې کلک په دین چې کلک کی کنه ایله الله بدلی ورکي دا خو یو شیطانی आवाज وو خو په میدان د وحد کې صاحب کرام به پریشان شو خو الله تنبیه او لګلا آینده کې خیال کاوه د پیغمبر په وفات د مشر او د استاد او په وفات غری دین نه پشان نشه به همت کېږي بنا برازی براییدا فطری خبره دا خدا سے به ہمت نشه چې دین کاردنه پاتش اوسو دا چې یو ورځ دغه مراله صحابه دا غولیدې په خپل ستر و حقیقت چې پیغمبر وفات شه دغه خو وفاو وهد کې خو الله مخ کې نه تیار کړ له ګورې په ود کې د شیطانی आवाज کې حکمت دا کخپل مرگ پی راغلے وی ناسا پا نو کرام بلی ونیان شیو خواللہ پی احد کی شیطانی آواز دی دا پارا خور که چیاز صحابه کرام وو ریچی پیغمبر وفاد شو آخو خبره غلطا و بیا واپس پتاولے گی چې جم دے دے خو ذہنی تیارو الوفاد بکی گی تیارو سے ذہنی دا نه تیار او بیا یاد ترولے گا دا واقع برازی حادثا نورالا بیا نورالا بیا نبی علیہ السلام چی کل جن دنیا کی پورا شو نو نبی علیہ السلام وفات شو دا وفات خبر آوریدو سره صحاب کرم راغون شو اصحاب کرم چی د نبی علیہ السلام وفات وارد نبی آغا کیفیت چوڑ شو غم خام خاملوی غم دین غٹ غم یقینن چی نبا نو اصحاب کرم دیر درمن شو اماغا کیفیت راغی د عثمان رزیلان ہوغون دی دا علي رزلان غونته صحابه او سرونه نیول کیناس پیغمبر وفات شو. نور سکه چې د عمر فاروق رضی الله خو با باه مضبوط مضبوط شړې اغمدا سے اثر پځه نشو چې مځینه بوي کی توره لاس کیونی وا کم سړی وی پیغمبر وفات ته سر و ماته دا خبر نه کوي نشم برداشت کول دا خبر پیغمبر وفات دا موای زما په مخه غم د وژن نشو برداشت کول همت نه ابوبکر صدیق د دینه مخه نبی علی سلام سره ابوبکر صدیق دو کورو دو خزیوه یو د مدینه کی یو مدینه نه به قوالیه با د مدینه کی مدینه نه به د شپې نبی علی سلام یعنی نننا ابوبکر صدیق توی طب زما تبیت نن خشه وی ته کور تا لړش ناغه کور تو لنګ نن ملاقاتوش خبره تر ابوبکر صدیق او تدل ته ایثارو نبی علیہ السلام ته زخه شوم ته کورته لاړ شه د نبی علیہ السلام په اجازه لاړ د شپې نبی علیہ السلام وفات او ابوبکر صدیق او ابوبکر صدیق بس چې اتلا لاړه او هغه راته راته نه پدې کې دا دون وخت یې ورشې دې چا صاحب کرام جمعات کې راغون دي ټول غلی ناز تي سو غمجندی او سوک حواس درستوم دي نو مری فاروق تور نیولې دا غږ نه کوي چې پیغمبر وفاتې سر کټ کوم کچا ده یو دا, دا برداشت نشم کولی او دویم پکې وې حکمت دو دا چې دغه وخت کله خبره نه وشره نو اسنه دا خبره اطلاع خور شي بار نو خرق مرتد نشیده دین نا نو کنټرول کولی او دندغه غم ابوبکر صدیق را شه را رسید مدینې ته نو نبی عليه السلام چا وته داسې حالات نبی عليه السلام وفات شو ده او مر سی وې خلکی کی نو لی دی پزور ها اور ای غوی معلومات کو نه غلاړه اول د مومنین کور لور کور وکه په کم کور کې چې نبی علیہ السلام وفات شو کم کې چوز دفن نبی علیہ السلام دا د ابوبکر صدیق او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شوه په خپل حجره د مومنین کې او د پاسه په صادق فور شو داغه پا میت باندې ابوبکر صدیق چې راغی صادره لری نبی علیہ السلام وفات کی خو کلیک او دغه وخت کې هم جړ خو بیا یو الفاظ اخلي نو وتان وې طيب تحییم و مییتا پیغمبره په ژوند څنګه خوشبودار وینو د مرګ نه بعد دم ژوند مرګ خوشبوداره ازي خوشبودا پیغمبر دایک او بیا ساده واپس وا چرو واته جمعہ ترا ہے۔ چې وکټل عمر فاروق ولاړ دي. ہمارے فاروق توئی اعلیرسل کا عمر۔ وارکو عمرکین۔ عمرکین۔ نه غلاړ مې منبر توخت۔ اغا ابوبکر صدیق چې د پیغمبر د ځوانې د نبوت دور د غار د سفر د هر وخت یار او بیا اغه نارمزړی ابو بکر الله ولدون حمت متبرک چې په دغه وخت کې د عمر فاروقون دی خلاقم همت بهیری او غره الله همت ورک لاړ منبر توخد خطبه وه او په خطبه کې آیات و وما ما محمدون الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا اما تاوین قطرا قلب تم على عاقبكم ومين قريب الاقي به فلن يزور الله شيا وسيز الله وشاكرين او بیا وی من کان یابود محمدن فین محمدن قد یاد <تصفيق> ساته خلکو چا چې د محمد رسول الله سلام عبادت کو نو محمد رسول الله سلام وفات شو دې زمون نه دی پکار که د محمد عبادت یې کو نو که بس وفات شو زی دې ها خوان کان رب محمدن فین هو حی الله یموت عجیب خبره کړه او چا چې د رب محمد عبادت کو نو غرب خجام دې د ولی داسي به همت شوي پیغمبر وفات شو الله خجام دې صحابه کرام ابو بکر صدیق خود به سره حمت پیدا شو عمر فاروق وې رضی الله تعالی نو وې د آیات چې ابو بکر صدیق وې وې ما وې جوړې د آیات اس نازل شو توجه نه وکنه ایمه جوړې اس نازل شو بس زما ذهن کارو کو پیغمبر له عمر کشتا بس دماغ نه وارس او بکر صدیق او تای مبه همت کیږي دا خبرې پریده ملاو تھړے کار با کول غواړي پیغمبر کارチン غواړي د دې خدبینه باد باز روایت کې دا راځي والله ان محمدن قدما قسم په الله محمد رسول الله وفات دا خبر لری کیځه اند د د کفن دفن غمو کې او د د کار غمو کې چې دا کار وسمبالول با غواړي باز دینه باد د غسل انتظام او د کفن تنظیم شروعش رشتہ داران یې اباس رضی اللہ عنہ عالی رضی اللہ عنہ چیزه تاسو غوسلو تاسو کفن وک او دلتا او مل سو خبره وکړي صحابه کرامو کې اختلافات د غزې کې اول په امت کې د پیغمبر د وفات نه یو سو خبره چې اختلافي پیدا شوه دي هغه د نبی رسول الله د وفات په موقعي او الله غي کې اکثر دو مل مومین عائشه صدیقه او د اب صدیق په ذریعہ الله حل کړي او په غي به امت اجماع شوه یاو داوه اوله مسله د پیغمبر د وفاات نهبا اختلاافی دا پیدا, شوا با وفات رازی دا پیدا شوه چې پیغمبر باندې به ووفات رای که پیغمبر بمر نه ځکه د بعضو صحابات ته د شوه پیدا شوي وه چې ساب کرامو اورییدی که نه چې دا پیغمبر د ایمانه قیده وه چې دا پیغمبر اخې پغمبر د خط م نهبوت پ پیغمبرې ختممه شووه. نو ذہن کې داوا چې پیغمبر باندې پیغمبرۍ ختمه شو ده اخري امت ته تر قیامت به چاليږي نو شاید دا پیغمبرم تر قیامت جمع دی دا یو ذہن کې وا نو زګدوی څنګه پیغمبر مري دا امت خو اخري پورې چریدهونکي دا, دا یو اختلافي مسله اول او امت کې راغلی دا کومه مسله وفات او حیات د دا پیغمبر داغه وخت نه اختلافي ده اول ځ دا اختلافي مسله صحابه کې پیدا شوه خو دا مسله الله پچا حل پا او بکر صدیق رضی اللہ او بکر خواب او بکر دیکن پا اغا حل کراللہ او او خدبووی ما محمدن الا رسول قد خلت من قبل الرسول افا اماتاوین قتلن قلب تمالاقابکم او خدب کیوی من کانا یعبد محمدن فا انہو قدمات و من کانا یعبد رب محمد فا انہو حی اللہ یمود مسئلہ پسال شوچی پیغمبر لا وفات شتا او په دې اجماع شونه دا مسلو ستفاقي دا چې پیغمبر باندې وفات راځي او پیغمبر سره وفات ده د دنیا په اعتبار دې کې د هیڅ اختلاف نشته په دې وبن کې یادوم د هیڅ اختلاف نشته اتفاق په دې چې پیغمبر د دنیا په اعتبار وفات ده اوس کو څوک دا وایي چې پیغمبر تا وفات موایه موږ دا خود قران او د اجماع د امت نه خلاف او چې وفا فاطمه الاحسابي کې نامو نوذو بالله نوذو بالله من ذالک جامده پیغمبر خوا خوره په اچولې او ملوین عائشه رضی الله عنها وی بخاری کې حدیث راځي یو دوه کپڑے ادا سره واغشته دا دوه صادری نه پدې دو صادارو کې د نبی علی السلام روح مبارک وي مؤمنین وی او مؤمنین زمام پغیق کې سوتا او فاطمه رضی الله غالبا انس رجلان هداي ابو السوابي وي چې کله نبی আলাইহ السلام موږ د خانک او د دفن نو واپس شو نو فاطمه هم دلګيره وکنه صحابه خو دین او فاطمه واسمرخه پي نو مور مخ کی وفات مرته الله مخ کی غشتي وا او پلار ورو غمته الله وا غش او کشر د فاطمه کشر لور د نبی আলাইহ السلام او د پیغمبره ته ډیره محبوبه نو خفا خفلا او نبی আলাইহ السلام پس شپږ میاشې باد حدیث کی راضی نبی علیہ السلام لوی تلوم وای نبی علیہ السلام ماته رانی زیشو وق کی فاطمه ته څه خبر اوکړه عائشه رضی الله عنها وای جناز ته ماته ته پوسوکو چی روستو نبی علیہ السلام د تسوی نبی علیہ السلام د تسوی وای نبی علیہ السلام راته داوی چې وخت می پورا شو بس روانې او تبره پسې اول راځي نو وی دا نبی علیہ السلام می نو فاطمه یقینا درمنده او دلگیره وای چې مونږه دفن نو واپس شو غالبا نس رضوان هودي زهن نه ميوتري وای ما ته وای چې ستا سوزړونو څنګه همت کاو چې په پیغمبرم خوره اړو له کران خبره تا پیغمبر وانه خوره اړو دا ټول خبره قرائن دلایل د سړي پیغمبر وفاتې د دنیا په تهواز د دې وفات نه بعد الله بیا برزخ کې یو حیات ورکړی دی چې اعلی اكمل اتم داسې حیات بیا د اېچ نشته کوم چې د محمد رسول الله سلام الله عليه وسلم اړې روچته حیات دی د قبر وال دغه زندگی حیات دی د دنیا وال نه دی دا چې په ګډ وړو سر ديږي د حیاتي دنیاوی او جسدی اون سری نو بیا د وفات سمانه لري داسې لکیایي بس اسانه خبره ده د دنیا په اعتبار وفات ولید القران نصوص دعوه کر شریف خطبه د اساسه کرام او اجماع په پیغمبر خوره اڑول دا ټول د دې دلیل چې پیغمبر وفات د خبرلیت چې څوک پیغمبر وفات نه دي دا, دا سوای د دیوبند ته مې پرې د دیوبند پاکه کبیرین علما کې ایسوګ د دی لري قائل چې پیغمبر توفات موه یا پیغمبر وفات نه دا څه ګړې وړه واه زمون دیوبند چې په نه نبی علیہ السلام اختلاف نشته د دیو بند په علما کې اختلاف په دقیق دی چې نبی عليه السلام وفات شو وفات نو د وفات نه بعد په برزخ کې او قبر کې چې کوم جن ملو شووي دی نو دغه جن څنګه دی دقیق ذکرې اختلاف او ناغمون داو او دا د تحقیق مطابق مسلک دی چې بس د حیات اشتا خو مجهول الکیف دی دا متشابهاتونه د پنځ پیر شیخ هملی کلي دي رحم الله په بصائر کې چې دا حیات شتا خدا حیات سره مجهول الکیف او نا دے فی زیغن دے کئی دا متشابهاتونه دي متشابهاتو کې فهم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعونه ايته مناظرين جوړي او چیلنجونه بومار کړي او هلي زيغ خلق څنګه ګډه وډه من کړي دا صحیح مسلک ته حق چې بس دنیا په اعتبار وفات اخرت جمعېخوا حيات داسې حات لا ت شروعون تسیلات باېمونږ نه پوږو خواعله اکمل تمم خوکیفیتې مجهول دی او د مشاات. اس نه خبره دوه وړه مسله د خلکو غټ کړی دو غټه کړه د پسمونځونه کېږي او پسسیمونې کېږي او د د اسلام نه خارج ده د یودیت دی دا د کوفر د اګریز ته کوفر ته لاره کولاول دي حالت سری امریک راغلی د ما سردل ته پرې. بارډر باندې پرتا دا. پاکستانم په پا خطر کې او په پا پاکستان کې هغه خلکو دالو بګر مکړې ده دی کافر او مسلمان وا کافر او دی مسلمان دا ولي په دې پوي دي چې دې خپل کې په دې وړو فروی مسالو کې واچو امونګ قبضه دا مقصد ده نو یاڅاتې کم شه ټولابا عوام علما دل تناستي دا ته زيو نسیت کوم چې غور داسې مسایلو کې انتها تمرس هي کلا, کلا دا چې فروې مسائله کې طرف ته لوی لوی کابرین موجودی لوی خلق دې دنیا کې لوی کار کړی رې نو زمونږ دا سختو به جا سختې دا وجې زمونږ دا فتوا دې مونږ د جبه دلاندی لوی لوی خلق راځي وریا ماموری خلق دې دې طرف ته شریعت او قران د پنځبیر د پنده قاضی شمس الدین سید نات الله شاه بخاری مولانا حسین علی دا وړ خلق دې اوا طرف ته مثلا مولانا خیر محمد جالندری و غیره دا وړ خلق نه دی. ډیر لوی خلق دی. دا خدای عالمانو علمی اختلاف دی. نو اختلاف با دغه سي اختلاف د علم حدا پورې ساتي ستا به دغه راي زم ما بداري وي با خودا دینه ډلې جوړول په دې کې د دیو بندي ته دا علي سنت نه استل را استل دا یقینا يهوديت دا کار خبره بس دقه صفه خبره ده شيخ حسن جان سيبره مولا یو ورځ مونته درس کې خبره کوله وای پنجاب ته تلو د بخاري ختم لا خبره به سم کې دي شي سيډيانو کې ریکارډ وی بخاری ختم لته هم د حیات النبی مسله بارکه وی وی چې دا پنجاب کې له غوبلو او شرد هغه وخت کې خبرنوچې دلتوم د مصیبت دلتم خلق شروع کی نو پنجاب ته لته فیصل آباد فیصل آباد کې د شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحم الله یو شاګرد دی مولانا قاری ریاض صاحب لوي مدرسې دا جامعې دا د نارینو سپینګری بزرگ عالم دی لوي بزرگ شړی نو داغه مدرسه لنو هغه ختم بخاری لبوتله نو چې ختم بخاری مې وکه کنا دا بخاری دا ختم نه بعد دا دیوبان علما ټول راغلیو دیوبندیان فکر والا اشاعت والو او غیر اشاعت والو جمعیت والو وې راغلیو وې په دې کې چې ما ختم وکړو ماتا د اشاعت نه علاوه د انور دیوبندیان راغون شو را جوخ جمعیت والا شیخ صاحب تدل ته راغله ایمه چوله چې دا خو ماماتیان دی حیات مې مني تدوی ختم دا د شیخ الفاظ دي ما ته چې رکشه اولات څنګه رکشه رکشه دا واستو مسالې وی زمو په سو بصارت کې دا مسالې نشته حیات او وفات او حیات النبی شیخ الفاظ دي پر ریکار موجود دي اوسم وای ما وتوی چې دسه مطلب حیات او وفات قران خوای ولل اخرت خير لك من الاولا د دنیا د دې ژوند په اعتبار پیغمبره تعالی د اخرتوالا والا به تر دی نو قران خو به تر ژوند د اخرت موي الله تعالی ته به تر ژوند ورکړي دی دا د شیخ الفاظی لکه شیخ حسن جان صاحب د منځ سره یو کنه منځ والا سره یو داغه الفاظ د دا اوسم سیړی کېشته چرته ما بزن سره دې کړی هغه زیب عمره ته معلومه خو چرته به مزان سره دې کړی حال خبره دا ساده اسانه خبره د دنیا په اعتبار وفات برزخ به اعتبار حیات فوغا حیات څنګه دې موږ نیو خبر آسان خبره لا مجهولل کیف او څنګه چې الله ته پته ای خدا تفریات به بیا غلط دا موږ نه منو چې جیداسي جمع دې دې چې وینی ګوري ګرزی را ګرزی راضی امداد نو دا بیا بریلیت ته نو دا پټه چور پسې خېجن نو دا زنه بریګه شروع بس حیات شته برځ اخیله الله تماینه آسان خبره غټه اکړه خودبا ابو بکر صدیق د قران یاتون دا ټول په لیکوای او بل تا ګره محدثین د حدیثو په کتابونو کې هر د حدیث کتاب راواله باب تړلی باب وفات نبی صلی الله علیه وسلم چرته د حدیثو په کتابونو کې تر قیامت سوک دانش خوړی چې دا باب پکې چې باب حیات النبی صلی الله علیه وسلم نا باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم هر کتاب بخاری کې مشکات کښتا په هر کتاب دا حدیث کې باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم بس ته دنیا په بار وفات دا مشهور واقعې په دې باندې عامیان هم پوی دا چې امیرونی څه جټمي وته دا نبی علیہ السلام وفات ته کې جام دی او وی وفات تا. خبر دا ساده خبره نو دامي په زين کې کيني او دغه شموله په زين کې نه کيني نو افات به وتا نه خبره ده کی دا زموږ خلنه مینه دا څه چي ده فاصل کې دیا ساته د بیرونی جنسو یا چي ده د نورو جنسو په دې ملک کې افتراق انتشار او دیوبندیت یو لوی قوت ده سې قوت ته چې د برطانی انګريز له شکاس ور کړې ده او یاد ساته د امریکای انګریزی لغې کس هم ان شاء الله د بندیت دیوندیت پلاس کی خپل سګنشي ور کوله دا یو قوت الله دی دنیا کې پیدا کړی دی دیوندیت ای ته پته در چي دا یو قوت ته نو د تغ قوت خرابولو لپاره خپل کیچ یو دې بن فکر دې د خوا کده دا, دا مامات ته د حیات ته پرخه پدې مقصد دې دا داري دا چې قوت منتشره شي یو شیخ دا یو کابرینو دا یو سلسله ټول شاګردان دي قران حديث یو تورشا ولی هند ترچی تورشا ولی الله ترچی فما قصد د انګریزو او د غیر خلکو دای چی دی واچولې شي جهاد پاتشي توحید پاتشي توحید پاتنه اققد دیوبندیت چې د اوی په وسورو کری کری خاصم ننوتی لیکلی نه دا قاری تویب سے قاری تویب سی لیکلی دا کتاب د تاریخ دار العلوم دیوبند پای کې لیکلی زماپ نک او زمو مشرانو دیوبند سره جوړ کړو اوې د دیوبان یو څو مقاصد دي هیڅ مرلي دي یو د دیوبان مقصد دا چې د دیوبان نا علم او قران او سنت خور شي د تعلیم تعلومي ادارې جوړ شي په اندوستان کې د علم خدمتو کې دیوبان دویم جهاد وش د انګريز خلاف دریم مسله د توحید او سنت خور شي په دې معاشره کې دا څلور مقاصد قاری طيب سي ملي دا زمان د نیکه قاسم نانو تي مقاصد د بند نو درشید احمدي غنگوي نو د دیوبند مقصد خوده ملک نه انګريز تختولو علم خورولو توحيد خورولو سنت خورولو خو چې دا مسلې را لې په سټیج باندې دا مسري کې حيات ته وفات نه توحيد پاتې شو کنه شو توحيد پاتې شو کنه بندیت رو رو شرک تروان شو بدعتو تروان شو ا ماقصد د دیوبندیت پاتې شو دا غیره همې مسلې مخې ترای شي ورحال دغه غیر خلکو کوشش دی چې دا قوت تاسو کول غواړي ا د دې او ستاس وجودات تحقیق په یو مسله کې د دې بزيدې د دې بچی دارشړي خپل تحقیق دی دارشړي خپل تحقیق دی ارشاله تحقیق قدر وکړه ستای چې کم تحقیق او په کم دیتماري پاغه اوسه خودابل تذلیل تکفیر مکه او تاسو نس کیږم دا یو اهم دا به با بازی او سازمان تاسو سنوي اب تاسو انتها بسن جوړی خو زاد الله نه کم کم یریګم او دا هر پر سړی نه خدارا چې د اعتدال خبرو انصاف دا وسه شي ظلم شروع وي افتراق انتشار په امت کې په مؤاهدینو کې پاhele توحید او سنت کې دیوبندیت کې پیدا کولو لپاره داسې کوي مرحال دا یو مساله ونه زکه موکړه و ما کان علی نفس ان تموت الا باذن الله دا بیا ترغیب د جهاد او قتال دا جهاد کوی د مرګ دایره نه جهاد مپره دی زکان مر پخپل وخت مقرره ده اناذیبا و ماکان علی نفسین نشته ده په اختیار ده یو نفس کې انتموده چې مړ شي الا باذن الله مگر په حکم د الله بمری نو مر خپل وخت ده د دینه یریګه ما چې جهاد پرې ده کتابه مؤجله باغانه ټاکه مقرره باندې و مې یری سباب د دنیا سوخ شه را دلری خپل عمل ثوابت دنیا د بدلی د دنیا نوتی تی منها وررب کو د ته د دی نه ومهیړ د اوڅوک چې را د لري س به اخه د بدلی د آخرت نوتی وررب کو دته من هاه دی نه او سره زیشا کې سرر د چې بدله وکو کلکو خلکو ته وقع من نهبیین ختلله ماې بیاونه کكثيریر دته شي او تصري کلکشه د پې غمبر ملا تړشه ج هاات کې او پهدينین کې او دله د دیینلا تړشي ستاسوونه مخکې بیا تیر شو داغان بیا او سره خپلو متونونه ملاتړ شيو کله کو سره ولاړو او دا الله پلار کې جهاد کړو نو تاسو موږ لکه پیغمبر سره درېږي په شا کې کېمه واقعي مين نبيين او ډېر د پیغمبرانو نه قاتلا جنگ کړو ما وحود د پمرګرتیا کې ريبيون رپرستو تاسو ډېر ډېرو رپرستو د دیر، پیغمبر مرګرتیا کې جهاد کړو نو تاسو جهاد فما وهنوا نسس شیو لمادغه تکلیف دوجینا صاحبون چې دوی تر رسیدلو په سبيل الله ده الله پلار کې زخونه جوبلې شوی وې خووی د الله دین نشاتن شو نو او اوهد کې کو تاسو زخونه جوبلې ورسیدې دین دی اسس نش وما ضعفوا او نه کمزورې شیو د مقابله د دشمننا و مستکانو او نه و مستکانو استقانات وی لیکيږي بدل ته سانهه شرمندکېکانو او شرم د شوي چ شوي نو چا چې پیربه دی را دیوي او الله الله یحب صابین خوښ دغه سکک خلک نه دغه س کلک مخکیو ته وګوره وماکانه کاله هم او نه ای نه د دوی په داسې څخت وختې کله چې په خلکو تکلیف کلف راغې دین سخته پ را دوی فاریانو نو نکړي دیدنه امیدې خبرې نه وکړي بلکې دی ویلو ما کان قولوهم نو و ونه د دوی الا ان مگر دا قالو چې وی ربانه زموږ راپا افرلنا بخنو کې مونږ ته زونو د جرمونو و اسراف نو زمونږ د غټه کی امرنا زموند دین پکار کې په دین پکار کې رانه کم کوتای شيرا اسراف زیاتی ته وي مراد ته دلته کومه دهنته او سوستي رانه شي وي واسب اقدامونو مضبوط کې زمون قدمونه ونصرنا او امدادهم کې ال القومل کافرین په خلاف دا قوم کافرانو فاتاهم الله او پس ورګدي تعالی ثوابت دنیا بدل د دنیا او حسنه ثواب الاخره او خبدلا سوخ است بدل اخرت او الله والا يحب الموسنين و خیدغه سه اخلاصمن نیکان یا اي الذین من ایمان والو انتو الذین کچرتا واستابیداری او ک الذین دا کسانو کفر او چی کافر دی یردوکم و بډیتا ثونا علا قابکم پخپل پوندو د دینه بمवाडी فتنقلبونو شیبتا خسیرین تاوانیان نو د م... کافر مقابلین استیګه ما داغی خبر ممنه ہے جہاد مپرے دے بلی اللہ مولاکم بلکہ اللہ مددگار دے وو خیر الناصرین دا اللہ بہتر دے امداد کو ان کو نہ دے او سنوکی فی قلوب اللذین کفرو اللہ با نصرت کئی نصرت بسنگ گئی دا امداد داسے چې سنول کې ذره چې مونږه او ورز او فی قلوب الذینہ پسونو دا کسانو کې کفرو او چې کافر دی او روبرو ستا سرو با الله د کافر پسړه کې واچې به معاشرکو د دیو جن چې دوی شرکله د بالله پاللا ماغه شرکلم یونزل چې نه یرا لګله الله به باهې باندې سلطانن صدلیل و ماوا جهنم ز جهنم دیوبه سمسوال ظالمین او ډېر بس زه او سی دو د ورته د ظالمانو ده الله وی دا کافر زړه کې بس تاسو رو با چمرو بده کنه رو به دې دا سی روب الله التواچو چې دمیاش په پا سیل باندې وکافر دا مری فاروقو د ماوی په نوم باندې رزلان هما ما شومانیا رول ناسی روبو ننمشتا او چې تنار شي کنه نو ننمشتا نندا دا, دا پینټ شرټ چې چولې دې بېمانه او دا کلین شو چې کړی او شکل صورت دله او دماغ د انګريز دی او په ااکفورد او په کیمبرج یونیورسټو کې چې دای په طالب سټلېلا او خلکو نه نېریږي ای دا پتا د چې دی دیلو دماغ زموندي خو یریږي د هغه طالب نه هریږي دا مجاهد نه چې په میدان جهاد کې ولاړ دي په تشلاس چرته د امریکای غون طاقت چې سپر پاور ځان دی وي چې دا هغه پخپل ټیکنالوژي باندې ناز دي او چرت په پتش لاس باندې یو مجاهد او طالب د افغانستان په غرونو او په زنګلاتو کې ناس امریکا الته لړځي سنلخي فی قلوب الذین کفروا ربب بما اشرب دا لو سمچي په چیمانی ولقد صدقکم الله او یقینا دشتینه کړه وتاو سره الله وعده او خپل وعده استحسنهم کله چي تاسو دا کافر تحسنهم امام بخاری کوي معنا قتلهم د دې قتل ته هو کله چې تاسو دی وجل دم راغستیو وجلم به اذن الله په یعنی اصحاب کرامو په وخت کې اولن کافرو پسي راغستیو کافر له ډېر خراب شي کا स्वर्ग تی تر به ترې کړل الله او امام خپل وعده پوره کړو ماي همداط وکوم همداط مې ول کړو خدا روز کو پښې بدل بدل دا خصاص ولا سوي حتا تر نه پوره اضافت فشلتم چتا سو کمزور شوه د مقابلینا وتنازاتم او تناز او اختلافه مو کفل امره په خبر د امیر کې د امیر خلافوش امیر کوم خلافوش عقب پاغت درکه ناس پنزو صحابه چې امیر ورته مزه دوی امیر دی وینا زوبس خو دینور صحابو ورته قصدا نری کړی صدخه مخالفت د امیر پنی ته نری کړی اجتهاد او اشتهاد کې کله کله سره ختای شي سو چې مونږ د نبی رسلام ویریو د جنگ پورې کینې جنگ ختم شو کافر او تختیل نو په کار چې مونږ کو شو بس ضرورت ته او امیر وې نا چې پیغمبر بیا اعلانې را لګړي مونږ نو د امیر خبره د خیرې کنهای کې خیرو خود دا دوی اجتهاد ختاش نو کوش د امیر نه فرمانیوش واساتم و تنازاتم او تاسو خلاف وکړه په امره پکاره د جنگ کې واسه ته منافرماني مکر د امیر منباده ما پس دا نارا کوم چې الله ته خیو ما اغفته او نصرت تو حبون چې تاسو سر محبتو اغفته او نصرت چې تاسو غستو نه د الله درکړه فتح ملو شو خدای فتح نه باد د امیر د نافرمانی د وجهه اغا ګټل شي و جنگ په شیکاس بدل شو من کن بازی پتاسو که منقو یوروی دو دنیا چه د دنیا, دنیا و و من کن بازی پتاسو که منقو یوروی دالاخره چه د دراخره دار در چه اراده د دنیا و چا د دا داخره د سمت دا صحابه اراده نو بازی ندی پوشوینو و نو دا مطلب صده <تصفح> وی دا دا صحابه اراده چه د دنیا اراده و وی دا لاندې غنیمت را گونده دا ندوی چې لاړو شي چې غنیمت کې زمونږی مس یسو دا مطلب نه دی ها وله نه لې ثواب پدی مسله پویو ثواب داسې معمولی خلک نه دی چا یی د دنیا د غنیمت د پاره راضی مسله دا ده چې په کې کم سره هم شریک ده خدای دې کی هغه میدان کې ولاړ دی کنه دی ولاړ خدای دې هغه امیر پکل کې وو څاو وته دلته دې کړی کې دې خذو د ماشومان حفاظت اون بم د په جهاد بغنیمت کې یې سې نبی علی السلام کړي وی کلا چې کلا اوه تته نو بعضی صحابه مدینه کې ایثار کړ کنيسا ایثار یې کړل او ورته ویстаў چې جهاد د قاله چې دې خذو ماشومان حفاظت وکړي دا ووین په غنیمت کې یې سوا نو اصحاب کرامو خو په میدان کې ولاره صحابه او بسینګه په کیسنی چاې د غنیمت دا لالچ نه راکو شنو دا مطلب نه دی او ای زبا کوم مطلب څه مې انکو ما یرید الدنيا بعض پتا وسکه غو چی د دنیا وا او ومنکو ما یرید الاخره بعض پتا وسکه غو چی راده د اخرت وا د اخرت راده او ان د امیر تاعت پاکار ده ای نظر بدغه او د باز وی دا میری تا ته ترغه وخت ته پوره چوسو پوره جنگو جنگ ختم شوهه دا میری ته ضرورت نشته خلاندې بس خدمت وکو مرهم پټه وکو غنیمت براغونکو د ځان د پاره نه ا دی په ظاهري کې دا د دا دنیا کارو کولو نه مطلب مطلب یې اصل دا, دا دی ثم پسدین صرفکم تاسو وګرزو لريان هم دې کافرونا د کافرونا هم توجه ختم شوا تاسو پقبلو زخمیانو په مالی غنیمت راغونډول شوي و ای الله نو بشکاسو کو دا ولی لیب تلیکوم دې دا پارې چې امتحان اسمه شو کی پتا وسو امتحان وو خه کو څوک کوئی غوړ ثوابونه غټ جرم شوي دا ثوابونه جرم شوي دا گنا شه الله وی یزاو تا و ما زاو ما یادو ما زکا چو لقا دفان کوم او صحابو او زمادہ پیغمبر صحابہ او یاران او ولقد واو د قسم او لقد هم د تاکید او د قسم ولقد عفانکم قسم ملي پخبل ذات چدای یقینیا او پخه خبر ادا بیا ګور را قدم د ولان بیا د تاکید ده درې تاکید شو و د قسم لام او بیا قد ده تحقیق ولقد قسميري خامخ دا پخو یقینی خبر را ده چې عفان کوم الله تاسو ته د ارسمع کړی کوم چې بہت کیو شو تنه خبر خبرای دینه غټ جرم او ګناوه بلی چې پیغمبر په میدان جنگ کې ولاړی او د میدان فریده او میدان نديږي ده څه وکنه میدان نوتی دي کنه الله وای ولقد عفان کوم ده تمام دی. ینه کاټ خبر نشته صاحب دان علوی مقام او شان لري د سیاویات ورسره روانه تلبه نور تفصیل وکم او الله الله ذو فضل خاوند فضل له ال المؤمنین په مؤمنانو الله په مؤمنانو فضل کوي سمانه صاحب کرامو نزلته کوته هیڅ وی الله وی به په درماني زم فضل شان د صحابه ایستسعدون کلاچی تاسو تسعدون تل دلته مطلب رواني دي لګر چی اصعاد او سعود دومانی لری کلا خکتتلو تا وی کلا برتا وی خکتتلل <تصفح> نو اس سعودون کلا چه تاسو کزیده مدینه تا مدینه لگه دا سه خکتا دا او داو خود میدان غرده نو دالی وچت ده غرد نو خود نروانه مدینه تا دا, دا چه کلا اواز شو چې نبی علی السلام وفات شو کنه نو د میدان یو نه وتل شروع کړل صحابه کرام وایي چې پیغمبر وفات شو بس پاتې شو نو د دې دی ميدان راوته دي او په دا غو وخت کې نړۍ خزمې عجیب خزم خوزته چې اتلو رسیدا شکک شوي دي سوهابه شیدان شو شوي دي مدینه ته اتلو رسیدا پیغمبر شې چوي نو خزر آمدل دا سه صحابيات رامندې کړه میدان تراله میدان ته څنګه د پاره چې موږ به څنګه او جهاد وکړو او یوه صحابيه پکې داسې نه راو چې کوم صحابي به لیډو چې مدینه ترپ تر آ روان دے. راکا مالا تورا را روان دي ورته را کمال لا توره را غیرت وې مال راکا ته جنگ نشي کولی ز جنگ وکم نغ به بیا په مخک داسې نه را میدان ته به واپس سید خلکو صحابو او نو اغه تا الله یشارکای ایسو سیدونا کله چ تاسو را کو زیده من ار روان شو مدینه ترپتا ولا تلونا او تاسو نه قتل الا احدین چا تاسو پشا تلون الوه 60 تک تو تویشات تاسو چا تاسو 63 چا نقتل خو الرسول پیغمبر یا دعوکم اوازه کو تاسو تا یا دوکوم ینا دیوکم اوازه یا تکو فی اوخراکم تاسو نرستو پیغمبر چوری دلنو آغا چې الله چه اللہ بدا روانی را حمو کا دوبارہ عملو که اللہ بتا سول جنت درگی دا آوازو دا آواز اللہ ارسو سوابو گونو دا سوابو گونو دا سوابو روا پشو حملی وی فاسا بکم پس رسید غم من غم بی غم من دا پاس دا بلغم یو غم دا پاس بلغم دا رو رسید کم غم یو غم دا شکست چه کافرو ہم لوکړه کړه غفتا په شکست بدل شوانو دا ډېر لوی غم اوسهابه په دې خفو او دیم غم د دې غم د پاسه بل غم غټ راغی غدا چې پیغمبر وفات شو ند وې غم غممن بیغم من غم د پاسه د بل غم نو غم نه مراد څه مراد ده غممن شکس بیغم من د بل غم د پاسه غم د پاسه غم اواز د شیطان چې پیغمبر وفات شو الاوى دا غم نه پاسه مي غم زقدر ك ليكاي لاتا زنو ديدا پاره چې غمجن جن نشه علامه پا آسمانه فاتكم كم فتحت چې د نفوت شوا فتح فوت شوا كن يعني ا پتا لاړه دراز علامه اونه خف شي غم جن شي پا غم مصیبت او تکلیفه صاحبكم چې کم, کم د تضرور رسید په خبره پوشوي يودت زخمون تکلیف او رسید دویم د ل فراغله فتح وا پشوا الوی دغم د پاس هم غم زقدر ک چی پدی خفنه شه هم د پاس هم غم در ک چی خپنه شه لکه چی دغم د پاس بل غم راشی نسړی نه خب کی غم لا زیات شه دا مطلب ده د 10 وی نقانون ده پختانوی یو غم د سړی نه بل غم ایرای نقانون غم یو سړی نه بل غمیر کی د شکس غمو او چې دا نبی علیہ السلام د وفا اوازه خوره شو نو دا شکاس غمیر شو دا پیغمبر غم شو او هغه مله بیا څنګه لريک اب بیا اوازه شو کنه پیغمبر جم دې دین او هغه مله لري شو نو دا پیغمبر د حيات اواز شو وری دومې مړه پرې د بس سېری خو چې پیغمبر جم دې الله غمونې مې ختم پدی تری کبا والله والا خبيرن خبردار به ما پا سبان تاملونه چې تا کول سمان زل علیکم من بعد الغم امنتا دوس مؤمنانو سره سره زجر ورکی منافقان ہوتا وګورا په دغه مقباندې یو ډیر لوی غمو او ډیر تکاوتو سوهاب کرامو باندې الله رحم وکړي صحابو کې مخلص صحابه چې اوې باندې الله د تازه دم کولو لپاره الله پاته خوب راوځي په میدان کې صحابو صحابو باندې اسه پرکالي او خوب راغې کیبای صاحبوی زموند لا سننه توره پریوتیو صاحبوی توره وران پریوتا لا بیا به مې روچتا کړه بیا به جھوټه غړ بیا برانه لاړه ما به روچته توله برانه پریوتا الله په دا خوب راوست دا ولي خوب په لار راوست لاوی دا زمما مهرباني وا زکه کم سره چې ډیر غموي کنه او دې دښینو غمه سپک شي قالار شي کنه د لویونه چړيونه دماغ نه پاره مي کړه دماغ کله پاره نشو سمشي خو دته دماغ پرامني په ونه روزان سره لګي شي په نو صحابته تکلیف, رسید رو. <تصفح> تکلیف و و و را سي درو تکلیف او غم پریشاني وا الله په ميدان جنگ کې عين ميدان جنگ کې په خوبره وس چې خوبراږي هغه تکاوت او دماغ او استړیواله ختم شو تازه شو توره واغه شبيه شو الله وي رحم رحمې دروانه وکړو سلام علیکم بیا رولې ګا الله پتا سو من بادل امن <تصفح> غم می دې غم نه بعد امانتن امان نو اسند خوب یغشاتای فتم منکم چپ ټیکړه یواډل ستاسو نه یواډل ټپ ټکړه ټکړه سمانه اني سوابه یادې پای باندې د خوب براله خوب جټی غم غمه رخص او بلډل منافقان مشت کنه د غلط توحد کې مداهی حال وګوره و طائفۃ نوبلړه منافقانو وا قد همتهم چاوی غم کې چولی او ویلره انفسه خپل ځانونو سره د خپل ځانونو غمو منافق د ځان په غم صحابه په څه غم دي د الله د دین او د پیغمبر په غم او منافق سوي منافقانو د سوجونه شروع وکړل چې ده شکاس خوش پیغمبر وفات شو زمون به سکی مون ته چاوي دا خپل ماته چې وی چې مو مسلمانایم بار ته چاوي اوس برا سره پته نه لګی چې دا والا سکی نه ربا ایمان سره دا غو الله او مؤمنان د پیغمبر او د دین پیغام دا بې ایمان د ځان پیغام منافقی دا سيار د ځان غني د دین غما سکی و طائفته نه وبړړل د منافقانو قد همتهم چې غا مو فکر ورسران فسوم د خپل زانونو او یزنون غمانې کو بل الله په الله باندې غیر الحق نه مناسب زن الجاهلیه غمان د جاهلیت او پالې سګوان او ګور الله دروغ وې نو ذو بالله پیغمبر سره دروغ وکړل وې فتح بدر کوم ورینه دی دپ الله ګمان نشورو الله دروغ یاده <تصفح> چې دا پیغمبر په حق نه ده ک په حق وینو بکارو چې فاطمه مندلې وې او یقولون وے حلانا ائشتری مونلا من الامر د فتحنه من شون سی سو اختیار صبرخه دا به مړه زمون قسمت او نصیب ته ګورو فاته ته ګورم مون مون فتنه مومو زمون په قسمت کې نشتا مون نشو ګټل دا خبر ایم کوله دخل کو زونه ګور دور به همتا قل جواب کوي الله ان الامر بشکا فتح کل طولا لله دا الله په اختیار کې دا الله سره دا ا یو خونه د منافقانو په ټول فینفسم په خپل زونو کې ما خبره لا یودون لك چنيخ کار کوله تا تا <خف> کار خو بيداوې مړ زموم چرته کسمت قسمت چې فتي وو مون ته ګورو مون معلومي دا به وي خو یې رکه بلوا رکه سوا دې څخه روي نور یې داوا چې دا خپل کفر او شرک را زور خو عاصم د ایمان دا یو کار رمضان خراب نپا یې راغ کې سړی وې دا بلا څنګه یې ها سمخ کې لږ ځوانا کې پدې مل دا تیر نشو ها تیر نشو کم چې مؤمنانو نو پای سخت امراله جيلون امرالل تکلیفون امرالل شهادتون امرالل خدای الله د دین او د اسلام او د طالب او د جماعت او د مدرسینو مې پرې نه خو او سپکه داسي بې ایمانې بي دینمو چوي دا مونږ سره مسلمانانو مو مسلمانې نه له مشروب غندې په ایمان په مسلمانانه خپو کنو خپا ابا دا داویډ دا ممتاز مسلمان ولې ادا کوشش کو چې د اسلام دا دانو زمانه لري شي دغه منافقت کنه نورسي د سیاسی لیډران په ایمان بی دینه د خپل په دین اسلام په سی شو روکړي انګریز خوشاله لور د پات دغه منافقت یې دا سې دی مو دا را او د فرق نشي نو الله وای و پسړه کې دا خبرې وای چې دا کفر شرک را الله او یقولون وی لو کان لنا من الامر که وی مونږ لره اغه من الامر د فتح هینا یا من الامر د امداد نشون سی سو برخه ک الله را سره امداد کوله او الله را له فتح را کوله نو ما قتلنا هونا نبو وجهل شی دی ځکه الله را سره څنګه امداد کو که امداد د الله وی او فتح وینو پکاردا چدته وجهلی شوینو خدا خو او وجهلی شو مړ شو زخمیان شو دا دې دلی دلیل چې الله راسره امداد ونه دا منافقان وې اسی او خبره منافق زخمی شویو مړ شویو نو زخمی او مړ څوک دې شي صحابی خدای سره وای ما قتلنا ها ہونا کدا امداد او فتو و, و نصرت وې نو بدلته نومړی شوی یعنی منافق دې داسې مردار چمری ببل هدی وې سمړشو والو بل خوړې دی وای زه خوښ شم نه ده منافق کاي ده تبييزني رسيده نه به وپچوي په دې مخ کې حالاتو کې علما دی دی او روا ديني خلک شيطان شديو ګوره قیامت را باندې په عمل کې راواز به ایمان ته تاسوش نقصان هو د مسلمانانو دین دی او خلکوش نه ده منافق خبري قل دی وې جنگ لنه وې نو خبره او د میدان ته نه وې الله وې دامه کتاسو د میدان جنگ تراغله نموه خو چې دا چا مرغ نن مقررو فخپل کور کې بناسو یک دم بار راوته او اوه پاوې ګولې بل کې درو کله پاوې وړو لګی کړه او جنگ نه نیدل پاوې ګولې لګی چرته دغلته د وحدد میدان نه بچرته اوې غش راغله او دا منافق په بل کې درو دا پدې نه چې جنگ لته لې قل وایره د پیغمبرالو کوم دم چرته وې تاسو په بيوته کوم کې نو هم لبر ځل لځ نه خاامخه سرگنشیو شو او سرګن شوي را ووتې به او لنا کسان کوې به ملقطلو چې فیصله شو او پهغیبانې دا مرک نودی به راغلی وله مزاجغ ځای د خپل مرک ته هسې په دلار به د پخ شي به لګې د د نه جګ دبل چې یو دلارې لارهې په پور دا نوې نهېږې چې دا بهجنګ ل نهلی نوله و الله مافی سودور کوم الله و داې وکړ. دا حالات ولی جوړ پهود کې مقصد و الله د د پااره چې امتحانو کې الله ما پاغسبانې في سودور کوم چې ستاسو په زونو کېدي وو مص او صففا کې ماغا في خللووب کوم چې ستا سونو کېدي منافقانو ممنان یاد دی. الله و دا حالات مذ که وستل. وليبتلی الله تعالی ازمائش او امتحانات کی ما باغ منافقت فی صدورکم اے منافقانو چې ستاسو سینو کې الله دا منافقت ښکارا کاو ولومحصا او دیدہ پارا چه مومنانو صفا کی الله ما اغه ایمان او اخلاص فی قلوبکم چې ستاسو ژونو کې دا مومنانو اخلاص کار شي او دا منافق منافقت ښکارا دا مقصد وای کی او الله والا علیمون په ذاتي بز صدور په خاوندانو د سینو اینان الذين تولوا منكم يوم التقل جمعان تسلي وبشارات المؤمنان ها په دغورز دا میدان پر خستل ولي شي دغه وجوي صحابه بازی میدان نه وتیو اخو اصل کې یو پدی وتیو چې منافقان سفون نه وتل لکه مخ پرون پهونو درس تیر شيو اغا ده دو ڈالو ذکر اللہ پاک کرده و پرون کم زیو از هم متواعی فتانی من کم انتف منافقان چې تلسفونو نا نو دی دا جوړي جوڑی جنگ بندیو شو نو دیم روانشو نو دا خو خود یو دا منافقانو سازشو نو نه پوی مسلمانان چې پوی نو ای دو کشو خوا پس رالد یا او یادا چی دا دغل تا د نبی علیہ السلام دا وفات اعلانو شو کنه شیطان چې دا اواز فورک نو په دغه وخت کې میدان نه وو تی نو هغه یادای وو دا میدان نه وتل ویلی وو مسله دا ده چې د ګرم جنگ په وخت کې میدان پر خستل خو ګناه ده جرم نه دا دی ولیدا شو وتل الله وی اصل خبره ده دا, دا. چې یو ګناه سره بلی ګناه ته اماده کوي یو غلطي سره په بلی غلطه اماده کوي تاسو نه غلطي اصل سوچوا د امین مخالفت نو د اقای امیر دا مخالفت دا وجهنا دلتا میدان نو دا دا غیوی خطا دا وجهنا بلا خطا منستراد ان لزین اقینا کسان تولو من کم چه لاردستا سنایو ملتقل جمان پاغو رس چه مخامخ شوی دو دلی اینما بیشکا استزلو مو شیطوان خویولیو دولر شیطان بی بازی ما کسبو په سبب د بازی اغا عمل چکڑو دا خپل بازی عمل پا وجا او دا قانون کنا الماسیه تو یجر ال الماسیا سړی یو گنابري گنا تا راکای دا غلطی دا نشوی وا دا غلطی دا وژنه دا غلطی وشو خدا ولا قد عفانهم ولا قد عفا عفاللونهم آف قسمیدی خامخ یقینیو پخ خبر را چ عفاللونهم الله مافی کړه دا ما د سهابو ان الله بهشگ الله غفورن بخون کې او حلیم صبرناک ده او غره دوازه لیوی یو یوزل والا قد افانکم بیاوی والا قد افلوا انهم ثوابوتا بار بار دولی بار بار دلتا پا کی وی دلتا په وخت کې کوتا هډی رشیوی او بلدا جزایر کې سړیدا وهد واکه ګوری نو دا, دا سیخ کاری چی دیسو ثوابو ډیر به همتی خولیدا نو ذو بالله نو الله بار بار وی والا قد افانکم والا قد افلوا انهم ورقام <عم> کا وی چرتا نه کې الله وطار سا کړي کری دی دا معاف دی او روستو برای شیئر ام صورت کې شاعتو بور ایک سو وی. پیغمبر تم وی فافوانهم وستغفر لهم پیغمبر دی صحابات تا معافاو کاو بغفرت والا شو سوزلشو دریزل بار بار شاند اصحاب کرام ذکر دی صورت پا خصوصیتو گیو صورت دا دی چو صورت علی مران ممتاز دی پشاند سوحاباو شان داد اوس ګورې اوس لګ وضاحت کوم بس یو منډه یاد ساته افسته وي حفو درګزر یو کار شي هغه سره معاف وتشول قران راه مولا دل تبل توجيه کولا اوی دا مطلب نه ده چې غلطی ده نه شوي دا هغه تعالی ماف کړه نه کنه وي عفا یو بل ما لري عفا ویلیکي سره عفا د سره نه خوستلو ته ویل کی افسته یو قافدا د غلطی شوه دا معاف یو فصلا د سرا بوج نه اخستل لکه وادیز کی راضی عف الله هم عف الله عنکم اه عف الله عنکم صدقۃ الخیل غالبا او کما قال تاسو تعالی تا تاسوبان دی تاسو تعالی تا د اسونو زکات معاف کړي دي نو مخ کې اخیو زکات مخ کې اخیو نافسمانه الله تاو سو بانده دا سرا دا اوسون و زکاة ایخ نده خوش و افا بمانه دا نی خوستل ندل تا مانه ام اغاو کا مانه دا ولقد آفان کم اللہ وی قسم میدی پخ پل ذات خام خوا یقینی پخ خبر دا آفان کم ستاسو دی جرم و گناتا دا سره گناتا دا جرم ویل نده دا جرم نه دا گناه نده دا جرم نده دریز علیه بار بار وی دایات ساته چه دا دا آل جماعت قیده چه دا اصحاب کرام و د با دا خیرخواه نظری و قیده او سوچ لره دیو جنا تا حاوی و علا وی شرعقیده تو تا او دا مطن چه مختصر ده عقید تا حاوی اگه کم پای که وی ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم ولا نتبرى من احد منهم ونباذ من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وتغيان سمع تا پیوله ګور خیال نه وې موږ د اصحاب محمد رسول الله صلی الله علیه سنت والجماعت محبت لرو خو په محبت کې دا ها د سیاحتمن سر نه رسوچې نه خدای درجهې ته ورسو والا نفرته فی حب احد منهم ها والا نتبروا من احد منهم په اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم کې د یو صحابینم برات نه اختیار او دا منو دان منم ټول زمونږ در سره ګلو نه دي نه معنا ټول صحابه او بیانا بغو نا بغو من یا بغو همڅوک چې د عصاب مهم رسله سلاملم سره بغو سای زمون به سره بغ که بغځ نه سا دا مسلمان آل جماعت او عسه جمات نه دی بغیر الحې یکو او څوک چې بجا د اساب کرا مغلهته تکره ک غ سر به هم زمون بغز شيګ راافز ولا نذكرهم الا بخير او کده اصحاب کرامو تذکری کو صرف او صرف به خیر و خیر وایو ده بنوې چلته دا کړیو دلته دا کړو داسو کوئی شیګان وایګان او خو په لیتي نجستی اينو خو ګیلن نشتا هم خو خپل ګڼون نو او خو بار خلق دی خو خابګان زمونږ د هغه چانه دی چې ځان ته سنیو مسلمانو و یو اصحاب باندې کو ته چې خبر نه دا غیر نه ګیلانیش تاغه سره خو په بل ارا کاغو خو ګیلہ د دنه د چوي استایمو بیا هم صحابي پسې کوتيو چته تاسو کتلی نه کتابونه ډک ماویتا د لسونو د جماعت په کتابونه کې خليفه راشد وي لیکي ها په دې خبر راشدین وي سودی سلور وي او ماویا خليفه راشد نه ده بنصافي نه ده او عمر عمر بن عبد العزيز اصله راشد دیګه دیګه نو عمر بن عبد العزيز چې تابع دی هغه خلیفہ راشد شو او معاویه چې کاتب و وحیده هغه خلیفہ راشد نشو دا زمو د سنیانو کتابونو کې معاویه ته خلیفه راشد نه وې دا وې په خلیفانو وې دا عام بادشاهو نوذ بالله نه ځای او زه دا یو دلیل وایم وخ قرآن کے اللہ صحابہ بارے کسا ہوئی اولائے کا حمر راشیدون صحابہ طول نو چې کم په خلافت راغی نو دا به خلیفہ راشید وی نو معاوی خلیفہ راشید فلفہ راشیدین سو دی سو نو صحابہ چھ خلافت راغی لی ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی حسن ابن علی شپک میں حکومت کردے دا حسن رضی او معاو رضی اللہ شپاک صحابہ دی خلافت ہاں ټک دا چې دا اب بکر صدیق دا عمر فاروق دا عثمان غنی او دا علی مرتضی خلافت د دینورو نه نو اوچت مقام لري مقامات اوچت خو دي خولافہ راشدین ټول دي دا نارغه غلطه ده کدا زمون دی بندیانم بازی وینو مو وتو وی دا غلطه سوې حق چار یار الکه دا چې مخه وخه حق چار یار نو شیخ علامه نیلی او دا صاحب کرامو په ناموس باندې د چیل نه جنازه چته علامه نیویری مولا او وای حق چار یار نه حق کلی یار حق کلیه موږ سوابه کرو موږ فرق نه کوو د پیغمبر سلور یاران نو کل یاران نو ټیک د چ سلور چتو ټیک د چ سلور چتو هو یاران نه تون نو دا خبره دارن اول منتهیو کتاب ده شرد فقای اکبر ده آ کتاب چې ماونی فته منصوب ده پای کی ملکې دي ولا نذکرو احد من الصحابۃ الا بخير دا صحابه کرام بارک بده خیر خبري کو دغره یو اخری حوالہ ابو الحسن اشعری امام الحسن اشری یو امام ماتریدی او دی دیم اشری لیکن دی دا دوه عقاید دوی دو امامان دي مشهور علما طلبه پیجن دا یو کتاب ده دومره تقریبا س سلسله پی عربای کې دا ال ایبانا فی اصول الدیانا عربای کې خسته کتاب لزان له والی کې څنګه نه کې ملاوی نننن وسفکی اوغوت کلام کوي هغه وای دال سنو جماعت قدوس یاد او ساته دا صاحب کرام مبارکي واما ما جره بین, بین علی او و عائشہ تا انما کان اعلی تاویل او استਿਹاد وکذالک ما جره بین علی او ماویا کان اعلی تاویل او استਿਹاد یا ساته سواومن که چې اخوا دی خاصه چپ قلش راغلیو دا ټول په تاویل و پا بینو. او په استਿਹاد بنو اېدا یو بل سرسبغ دښمنی نه وا تفصیل وړي خو مختصر ويم او بیا وي وکلو صحابتين مامونونا غیر متهمین فی دین الله تعالی صاب کرام ټول مامون محفوظ دي د دې خبرونه او د الله په دین کې متهم نه دي بدنام نه دي او بیا و وقد اصن الله ورسوله علی Jamiehem الله د الله رسول ټول صحابه خو بيلی نو مسلمان بم ټوخوا دا نه چې دا, دا بد او داداخله او بیا ووي تعبد نه او مونږ الله د الله رسول په دی باند دی په بکو چې د اساب کرا متعاظیم او تووقیر به او بیا ووي تبری من کلې أحد مع یا تق سو أحد من هم او مونږې پهما مورکو شریت ته والله رسول چې کم سړی د اساب کرا متقیس کوي مونږ به د داغه نسی او برات د س نورې حوام و خیر جمع به